att du snart ska lämna stan Husarna och ängestoris du Livet är en storm på öppet små Ja, vad sa att det var förlåt men... 346 Ja, härligt God afton Underbart Underbart att sitta här Let's go Sitta här igen mm. uh, Ämnet var ju då alltså Melodifestivalen festivalen. Mm. Eller minimala som jag kallar det. <laughs> Nej, det är alltså inte samma. Nej, jag vet. Du ska inte blanda ihop det. Jag, jag får att att det är en tidig, tidig podd så, så reagerar jag. Alltså, det hette inte den Mello Jo. Jag tycker det Ja, var, varför döper man om det för Mello Ja, jag vet inte var vi kom fram till då men att är det för långt att säga eller att allt ni måste ja, döpa på det till någon slang, vad ja, typ kan säga. Men Ja, så heter du. Det. Mm. Det, var, det var så i Folkmund i början. Ja. Får börja med att läsa en dikt? Ja, gärna. <coughs> Kalle Sänder, hoppas jag. Nej, inte Kalle Sänder. Eh, om du, ja, du. du känner igen. Men när du, säger, känner, när du känner igen så kan du säga till. Ja. Det är måndag och gatan blänker bort. Under en himmel som är grå och nött. Det är tisdag och människorna har brott. Det är ett vimmel som är grått och trött. Är jag grå är du sorgsen är det höst. Dina bröst är som svalor som häckar. Det är sommar som bor i dig. sommar som gror i dig. Som man som ler i dig, som man du ger åt mig Du är somman som, man som aldrig säger nej mm. Vem har, är då för diktaren? Är det Dickar Andersson? Eller det nej, det är det inte det, är. det är. Utan, nej. Eh, Låtskrivare var ju Carl Axel och Monica Dominik Jaha Och, men texten måste ju jag vet inte om han var inblandad i musiken Men Lars Forssell det är... det är väl en diktare va? Oh, det är den nog, säger vi Och du vet ju vilka som var med där va? I, vad hette det här? Det, det Family Four Nej, Nej. Det var ja. ju Var det Claes Ja, jag var Klabbe och var det Göran, Fristorp. Göran Fristorp Och vad kallas de för? Malta Men sen i... När de, för de vann ju... Det här var ju 73 mm. Och de vann ju 73 Jag minns ju att, att... Ring, ring Jag tror inte att de kom två Jag tror att de kom tre till och med mm. Skandal Ja det var ju skandal Och de skulle leva under i mitt tycke Och så vann de här Men sen när de var med i Eurovision Song Contest då kunde de inte heta Malta för det fanns ett land som heter Malta. Då heter de ju Nova. Aha. Det kanske dyker upp någon gång på, på Filip och Fredrik. Eller? På deras program? Ja. Det här är Alltala eller? Ja, precis. Ja, det brukar jag aldrig kolla på. Nej, kolla, ja, jag, jag kollar på någon gång. För det är ju... På spåret tror jag det är för svårt. Mm. Filip Fredrik kan... Kan... kan mm. Klämma till med vad som helst. Mm. Äh, ja. Vad har du om, om uh, Mello? Va, va, vad tänker du på? Liksom hur? Uh, vad va, va, va är känslan? <laughs> jag vet inte, det är ju... Alltså, det finns ju inte. Jag kollar ju... Jag... Jag gick igenom och kollade lite grann på historien Och mm. märkte jag att sista, sista gången jag såg Mellon var 2007 Ja men det är ändå ganska sent Ja för att då är Jag kollade med Syrans gamar och så här mm. Men sen, sen har jag inte kollat Men var som vann 2007? Ja, det tänkte jag fråga dig Ja, absolut Bara om det Ja det är som mitt musikaliska 2000-tal Det är som ett blankpapper Ja men vi går inte längre än 2007 Nej, kanske mm. Så att eh, Tänkte bara kolla om du vet Ditt födelsedår, det tar 64 Vem var då? Oj, så länge tillbaka Ja, det är en Ja, nej. Tävlingen är inställd Ja, <laughs> ja. Men eh, Men varför har den inställd för 63. Ja, det framgår inte av det här Men eh, vilket år känner du liksom Hyfsat trygg med Alltså mm, 70-talet eller? Ja, 70-talet är väl En man väl bäst på Vad tror du eh, Tror du att du kan 68? Vem som vann? Ja Ja Det var det gjorde min vän Nej, men 69 Ja, 68 kunde det vara då Kunde det vara eh, Svante Thuresson mm. och vad heter den, den heter Ny De gamla vals Nej, Det var 66. Ja, det så jag så. Det. Nej men Claes-Garren äh, Hederström Vilken låt är det? Det börjar verka kärlekbandet mm. Var det 68? 68, 69 Julie min vän Ja men alltså då är det ju det är två starka år ja. Alltså 68 och 69 Som en dröm, var Varneming 68 kommer jag vet inte ihåg Jag 70 då, Tävla in istället mm. 71. 71, 54 ja. Och det var ju eh, Vita Vidde Sträckt. Fantastiskt bra låt Alltså ja, jag, vers jag ja, Versen är, är, är Enorm 72 då Det var också 54 med, med um, uh, Vad hette den Vita heter Vidde Och så var det herliga Sommardag Det var det <laughs> heter då. Ja, det är aldrig kul då. Det är helt rätt. Vita vid var ju bra herliga Sommardag då. Ja, de var på rutin. Aha. De var på på på vad heter det? Per Isaksons mm. höga gitarr gitar. Ja, Äkla han hade gitarren höjt upp. Alltså, både han och en den där öst. Ja, var det Family Forward med det ja. Okej. Okay. Okay, och, för... och sen eh, var det ju eh, vad heter han Munter? Heter han Annika Munter? Marie Bergman och så var det en med de öst. Mm. Mm. 73 var i Malta som man Abba 75 något. Den boken jag lyssnat färdigt på nu Jenny, mm. Jenny med Blasse Berghagen. Säkert. Jo, jag tänkte du har också lyssnat ja. på den här hej livet. Yeah. Vad tyckte du förresten? Ja, men det små tyckte, till sista halvtimmen var det sen bara berätt eller han berättade episoder och grejer, det var mm. intressant. Mm. Sen så Pratar han Mycket om han hur han, men, hur han skrev Och jag tänker på ja, nej, Det var bara filosofiskt liksom Det var inte så jätteintressant det sista Och så sen också noterar jag att, att han pratade ju konstigt Han måste ha haft någon, något fel I munnen Ja, väldigt svart Ungefär som det var, som en bland... det var ju någon som var helt säker på det angående Kalle Sändare mm. att efter julbestyr 73 så måste Kalle Sändare ha fått löst händer för då har det varit lite slappare i mun och det är någonting med med Lasseberghagen någonting har hänt han ja, gillar ju att ta sitt glas ja. och sladdra till det tungan till lite jag älskar det livet ja. 75 76 då? Vänta, 76 Nej, äh, luring, tävling in inställd Fan var det bara inställd då Ja, det kommer jag vara det var något sådär Politiskt Ja, någonting 77 77 var vänta Ge mig en liten ledtråd Ja Det är... Nej, 78. ja, ja, ja, ja. Forbes, Beatles yeah, Ja, säkert. 77 78 Var det Thomas Ludin? Nej, det Nej. 78 jag Ja, ja, ja Jo, jo, i. jo, Björn ja. eh, heter det, det blir alltid värre framåt natten Skriven av Peter Himmelström Mm Sen, 79 var det ju eh, Satellit Ja yeah. Och sen 80, då var det ju Thomas Ledin som du sa. Sen 81. Ja, där börjar jag svara. Björn Schiffs. Fångade i en dröm. Fångade i en dröm. Fånga i en dröm. Dröm. Ja. Du, du, du, du. dröm. du, du, du, du, du, du. Det är nästan som stångar ett formbröd. Ja, Karol mm. 82. Ja, det är på bröd om du kan. 82 Ett snacks. Ja ja, då är dag då. Nej nej nej nej nej nej. 83 Ja, då är ju främst med Karola. 84 The 85 för, Vänta, för det var 85 tror jag då de hade bara videos. Mm. eller om det var 86. 86 va. Är det, det här du kallar kärlek? Det var 86 Det var ja. ja 85 Jag tror hon var med i Chips Du ger mig bra ja. vibrationer <laughs> Favrika 87 då Kan det vara sådär Edino-Dalen var Nej, det var senare Fyra bugg Ja Vem var det? Ja Lotta Engberg ja. Och den hette ju först Fyrebugg och Coca-Cola Men i Hon fick inte sjunga Coca-Cola sedan mm -hmm. På slager Skönt då eh, eh, Buggaloo Dansa rock'n'roll <laughs> Just det, Buggaloo dansar <laughs> dansa rock'n'roll Ja mm. mm. Ja, sen är det, det är svårt Att gå pågå på är... men kommer du ihåg några sen eller det är... som vann Det ja. i din nåddrall vann ju något. Ja det var ju 90... 90 Ja fångar de var 91 Ja uh... nej, de här glömde ja, nej, nej nej de, de kommer ihåg sen det var Roger pontare När vinden nu viskar mitt namn ja det Älv. var ju 2000 2000 Ja mm. nej, men det... okej okay. vi tar dem lite korta. det är bara Stad ljus var 88 Ja Sen en dag Jo Tominilsson. Tominilsson. Du kan säga låten så kan jag säga Aha, Jag gissa vad det Imorgon Imorgon äh, Ja stå, Johansson Storman och ett, for, ett formbröd ja. Sen är det äh, Imorgon är en annan dag Johan Johansson Nej Där, Imorgon Nej det är det. Bam Da da Skriven av Niklas Strömsätt ja, Slager i kungen Ja men det är han, jag kommer inte på honom heter det Ja just det Eloise Ja det var allringarna Stjärnorna Det var någonting med Marie Bergman Nej. Ja Och Ja mm. Se på mig Se, det var jag och Hansen Ja Den vilda Nej uh, One more time tror Nanne Grönvall och Peter Grönvall ja. Bara hon älskar mig Åh, 97. 97 97 ja. Blond ja. Kärleken är Kärleken Nej, det är inte den, kärleken är vi Nej, det kan jag inte Jill Jonsson Tusen och en natt Ja, det var ju Perelle Eller vad som hon hette då hon hette ju... Charlotte Nilsson 2000 år pontade, 2001, där känner jag inte igen. Lyssna till ett hjärta. Lyssna till ett hjärta. Det var ju Fame. Friends. Friends. hjärta. Never let it go. Det var ju Aphrodite give, mm. give me your love. Give me your love. Give me your love. Det var Fame. Ja. Sen har du, det är ju Det var ju lilla Philipson. Mm. 2005, Las Vegas. Det var ju eh, Martin Stenberg. Stenberg. Evighet, Karola. Ja. Och, och där, där ja, ja, vad heter det året efter? Ja. Så, upp, så uppträdde ju Thomas Andersson ja. och vi på med, med, med eh, evighet ja. i en lugn, alltså med ja. bara. Fantastiskt bra version. Det var ju det jag läste nyligen. Att det var ju det som gjorde uppslaget till eh, så mycket bättre. Mm -hmm. Att de börjar Tänka på det som en framgång det. För, för jo, men det är en jättebra ja. Version The Worrying Kind Det var ju det Ark Ja Men ja, fan det här är ju pinsamt vad jag kan Ja du fortsätter, jag hade ju inte kunnat Hero Hero Hero Oh Starkighetsspråk Hero inte, inte du, du har nämnt en gång Hon har vunnit förut Stort och Lava. Nej. Charlotte Pirelli ja. Sen har vi Lava Nej. Malena Örnman Jaha. Nej. This is my life This is my life Då slänger vi min gasoline Då äh, slänger vi min gasoline Anna Bergen då Sen börjar jag och populär Eric sa det. Euphoria. För Lurie, men, ja, det, är Men den var. Här är jag bort, alltså. Ja, men där, just på den, när det hade varit med Och hon hade vunnit. Och då berättade jag en, en som jag jobbade med, hon var en sån här med freak freak. Mm. Hon sa, liksom, nej, men alltså, direkt man hörde låten bara första gången. Mm. Så vi här kommer men den här kommer vinna. Den här kommer ja. vinna, den här kom vinna ja. allt. Då ja. hon säkrade den på då. Mm. Den, ja, det var ju slående. Annul an, annorlunda, tror... annorlunda låt men, men bra. Ja. Ja, äh, men det var det var bra. Bra kämpat Jag kan väl eh, jag hade ju gjort mina fyra mina fyra höjdpunkter i eh, ja. Nu är jag lite osäker på men, men eh, på fjärde plats hade ju 74. Alltså på då ABBA, kommer du ihåg det? Liksom, Nej, jo, handelsen. det kommer jag kommer ihåg. inte ihåg. Jag, jag kommer ihåg att jag såg ja, men, ja. när de var Brighton. Men även när det var eh, svenska. det svenska, ja. Mm. Redan då så var det, var det bra. Den är ju på fjärde plats. Mm. På eh, tredje plats det var ju 79. Otroligt starkt eh, startfält, 79. Då Satellit vann. Och och... Ja, exakt, det är min eh, Tredje plats, han som kom sist ugla mm. Och han körde ju barfota mm. Och det fick ju Johan Malm också köra barfota På, mm. på, på mm. några spelningar Med Veda Andra plats, det är en ganska in, Vad kan det vara, fem år sedan Då Edvard Blom Var med Ja, jag såg ju inte med Edward Brumbo var med Någon såhär marschlåt Ja, en sån gammal Coupette-aktig, ja men typ Kallejör Ja, det, det var Ja mm. Den är svårt för att det var usel Och han var ju så fruktansvärt nervös Jag tror han skrev fel också mm -hmm. Och Första plats, det måste jag vara Runt 76-77 Kenneth Greutz med låten Ola med Fiola Okej okay. Den finns ju på, på Spotify på, på, på Youtube vi kan titta på det oh. Och jag tycker att alla lyssnare ska göra också okay. Kanske inte bara Ja låten Var ju malplacerad Men med sig hade ju En som spelar Fiol mm. Erik Öst, han var mycket med på På gammal, liten, tjock gubbe mm. Och det som var bra det var hans dans När han, dan han spelade fiol och dansade Alltså Ola med fiol Titta på den och ja. lyssna Fantastiskt, Kenneth Greutz här det var. Ja. Om inte Kenneth Greutz också gjorde Musik till någon porrfilm så ja, är han Ändå ett tips Ja Och gå igenom kartoteket gå, gå igenom filmhyllan hemma Fiolporren Ja det är annat än pirat, Som är som en välgunna. Ja, en som jag kommer ihåg då är Ann-Kristin Bernstein. Ska, Ska vi plocka Kjärsber i mitt ögon? Från vinka på häckaren. Ja. <laughs> det är jag bra. Och det kan vara 73-typ eller 74. Ja, lite senare tror jag. Jag jag kommer ihåg Kanske 75. Ja, jag ja, kanske lite senare kan kolla. Ja, bra. Ja. Den kan man också kolla. Det ska kolla på ikväll Men av vinnare så, så har jag en som jag tycker, ja, som då jag vet, mm. som är bäst och sämst Så att, äh, sämst, det tycker jag är Digiloo Bäst, satellit Alltså. Ja, så? Mm. Av vinnarna. Mm. Ja men ändå så vann ju. De vann ju. 84-10 år efter ABBA Hurray's vann ju liksom hela ja. Hela allt, är helt otroligt Satellit är ju Det är ju fint också eh, när, när jag lyssnade på, ja. på Boken om Fianne Schaffer Som har varit i USA Och lyssnade på Toto ja, Om man inte hade varit och spelat med ja. dem Eller var det i studion Och så ville han att ja, men Ted ville att han skulle skriva ja. till dem Och då var det nästan ja. du, du, du, du, du. Du, du, du, du, du, du. Ja det är jättebra Men det är ju väldigt likt Hololime oh. Jannet Med Toto Okej, okay. vad heter han så du Den här snubben, med Ola med fiolen eh, Kenneth ja. Det är dags att gå och kolla på honom ja. Eller, vi, vi, vi, vi ska råtta vi ska först ja, Nu är det ett nytt tjockt ämne. Ändå så plöjde vi, vi Vi plöjde iväg Med 20 minuter på, på det här jag tror att det är din tur. Många lappar är en gång. Åh, huvudbonader. Hur kommer jag på den? Att, jag tycker att alla, alla är... Huvudbonader. Huvudbonader. Huvudbonader. Fantastiskt. Den tar vi då? Den tar vi. Ja men vi tackar för oss. Tack nu ska vi gå och se på uh, andra med världsstegen och andra med foder. Ska vi placka, <laughs> Tack och om Du kommer klippa in någon då blir <laughs>